Man kan bli lite betänksam när man ser och hör människor En viss sorts människor komma hit Och vilja hindra yttrandefriheten, mötesfriheten Och organisationsfriheten Jag såg också vid ett tillfälle den gamla sovjetiska kommunistfanan Hammaren och Stjärnan eh, Vaja över en rad huvuden Och då blir man ju lite bestört över att Vänstern inte har utvecklats mer än vad den har gjort. När man kan konstatera att kommunismen överallt där den praktiserats har inneburit diktatur, förtryck, mord och folkomflyttningar. Bland annat till Baltikum, eller krimtatarerna in till Kazakstan. De har fått återvända senare. Man blir också betänksam när man ser människor... Som gärna accepterar att Jugoslavien delades upp i Slovenien, eh, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, M Makedonien och även Kosovo. Det var ju helt okej. Okay. Man tyckte det var okej okay att Tjeckoslovakien delades upp i Tjeckien och i Slovakien. Det var helt okej. Okay. Går vi ännu längre tillbaka så kan vi konstatera, jag är gammal efenellare och kommunist sen många år Och jag måste säga att vänstern hade stak i sig på den tiden För då protesterade man inte mot yttrandefrihet Utan man protesterade mot USA-imperialismen Man protesterade mot globalismen Man protesterade mot EU EUs maktvälde och storfinansens diktatur i världen Då var det stake på vänstern Men idag är ni hycklare Det enda ni kan presentera här idag det är era egotrippade små villfarelser där ni skriker Nasse svin till mig och till andra kamrater här. Vi är den organisation som har mest företrädare i valen till kommunerna och i riksdagen som tillhör det arbetande folket, arbetarklassen, löntagarna. finns inget parti som slår oss. Vi har en arbetande partistyrelse som inte skäms för sig heller. Men vad har andra? Lättingar, snabba karriärister och fantastiska rövslickare som upprätthåller riksdagspositioner utan att knappt vara närvarande eller så kvittar de ut varandra någon skolkar. Det är en ynkedom. Det är en fantastiskt dålig situation som Sverige har hamnat i. Och inte nog med det. Vi har också hamnat... I ett nationellt underläge Vi har förlorat vår nationella självständighet I och med att storfinansen Har satt press på våra politiker Som i sin tur har röstat fram Att vi ska vara med i EU-unionen Och när, när den omröstningen skedde Så åkte nejsidan omkring i Sverige Med en rostig gammal buss Och försökte kämpa emot den här vansinniga bildningen. Först i europeiska gemenskapen och sen i europeiska unionen. Medan eh, motstående ja-sidan hade enorma resurser och pengamakten styrde över den så kallade demokratin. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen. Är, är folkets främsta företrädare. Detta står att läsa i regeringsformen. Det lag som utgör grunden för vår så kallade demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras. Vilka demokratiska rättigheter. Demokratiska rättigheter. Kan ni stava till det? Ni borta. Vi, vi ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas. Men hur fungerar och existerar denna deklaration i praktiken? Är det verkligen så att vårt folk, och då menar jag just vårt folk är bärare av den verkliga makten i dagens Sverige. Knappast är det verkligen så att en röst vart fjärde år garanterar ett medinflytande och ett bestämmande över vad som ska ske under kommande mandatperiod. Jag låter oss se på förra valet då man hade två block som konkurrerade eller låtsades konkurrera med varandra. Efter valet hoppade Miljöpartiet från knet på Socialdemokraterna och i knet på Regnfeldt. Man vet inte vad man, vad man rustar på. För man köper grisen i säcken. Så enkelt är det. Kan då ett så kallat öppet samhälle. För det, de makthavande säger ju att vi är ett öppet och, och, och sympatiskt samhälle. Vi är för frihet och för allas lika rättigheter och så vidare. Kan ett sådant samhälle fungera som man påstår? När det samtidigt är slutet och likriktat. Samhället med hjälp av förföljelse på arbetsplatser. Aktiva svenskvänner förlorar sina förtroendeuppdrag eller sin medlemskap i fackföreningarna. Man har åsikts och man har en ytterst ensidig debatt. Till och med så skickas vissa skumras personer med ett bejakande i hemlighet om makten in till våra hem för att därför förstöra, terrorisera och försöka skapa oordning. Det är en skam för Sverige att den här typen av vänster existerar. Det är en skam! Det viktigaste besluten tas inte idag av svenskar i Sverige utan av överljudda och besuttna EU-byråkrater. Av bankirer och av finansmän. De verkliga maktavarna sammanträder varje år i form av det internationella sällskap som kallas Bilderberggruppen. Och löv! Vill jag uppmana alla journalister, Jönköpingsposten och andra Forska lite mer i vad Bilderberggruppen gör De har en dubbel agenda Vi har bara denna öppna och rättfram agenda Denna samling av betydande personer Som samlas i Bilderberggruppen Kommer från finansvärlden Och det är politiker Och de håller hemliga möten Journalisterna äger icke tillträde. E, detta faktum borde verkligen de svenska journalisterna intressera sig betydligt mer för. Om de vågade och om de kunde. Men de har tydligen mycket svårt för att bita den hand som föder dem. Och därför får den objektiva undersökande journalistiken som det talas så väldigt mycket om. Vika sig för den subjektiva politiskt inordnade underkastelsen vid makthavarnas fötter. Ja, detta är för bedrövligt att behöva konstatera. Men låt oss nu ta tag i denna första majs huvudfråga. Varför manifesterar vi på det arbetade folkets högt Jag har tidigare sagt att vår parti verkligen har yrkes, yrkesarbetande kandidater och medlemmar. Vi är faktiskt till sammansättningen det mest folkliga partiet i Sverige. Med rutten i arbetslivet och med rutten i den hårt pressade svenska verkligheten, så är det. Vi kan inte köpa oss fria från det. Och vi är minst av allt några högerextremister. Själv har jag i stort sett hela mitt liv sedan jag var 18 år haft eh, uppdrag på olika sätt i och eller och, till exempel Sankt Eriks folkhögskola där jag var ordförande och, för och Håsa folkhögskola där jag var viceordförande, Och sen har jag alltså haft fackliga uppdrag i stort sett hela mitt liv. så att är vid förhandlingar eller i fackliga styrelser. Och varit skyddsombud och ibland också huvudskyddsombud. Och det har jag skött bra. Men så börjar jag mer och mer sympatisera med mitt eget folk. Och vad händer då? Jo, då kommer Expo. Detta storfinansens finansierade exempel på vanart i vårt land. Och säger att jag är högerextremist. Det är fantastiskt och då skulle jag inte få vara med i facket. Jag skulle inte ha de här uppdragen längre, men jag överlevde det. Jag gick ett tag från mina fackliga uppdrag, men jag sa aldrig av mig min nationella ståndpunkt och det kommer jag aldrig att göra så länge jag lever. Och inte nog med det. Sen sa jag till min arbetskamrater, nu vill jag ställa upp till val igen. Gör det, sa de och det gjorde jag och så blev jag omvåld i flera år efter varandra fram till min pension. Så mycket högerextremist är jag. Vår svenska nationalism utgör idag den sociala kamp som riktar sig mot både globalistisk finansimperialism och mot inhemska orättvisor. Vår vision är ett fritt Sverige där vårt folk kan leva tryggt och värdigt. Vi önskar utveckla vår självförsörjningsgrad maximalt inom alla områden och vi önskar sätta folkets väl före storfinansens maximala vinsträva. En gång, Myntade den socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng begreppet Det som är bra för storfinansen är bra för folket. Det är verkligen inte sant det han sa. Varken då eller som det nu ser ut. Det skulle kunna bli sant om storfinansen hölls i örat av den politiska kommande folkhemsmakten som vi vill ha. Vars utövning vilar på ett äkta folkstyre och inte på ett falskt sådant. Det ekonomiska systemet måste underordnas nationens behov och folkets trygghet och väljämnad. Sorgligt är att samtliga riksdagspartier, samtliga åtta, accepterar den rådande världsordningen. Dessa partier anser att dagens ekonomiska, liberala, kapitalistiska system ska bestå. Vänsterpartiet talar i sitt program om en slags luddig socialism, men utan att definiera vilken sorts samhälle de egentligen menar. De vill ha bort klassklyfter, men hur? Programmet ger oss inget svar. Varje parti utan konkret samhällsalternativ är därför för det nuvarande systemet. Men det är inte vi. Svenskarnas parti frambrä den sanning som innebär att egenyttan ska underordnas allmännyttan. Det är ett nationellt socialistiskt tänkande som en gång gav en begynnande näring av svenska progressiva reformivrare och debattörer. Svenskarnas parti hämtar inspiration från dessa sociala pionjärer. Vi hämtar kraft från exempelvis både Rudolf Kjellén och från Per Albin Hansson. Och vi hämtar lärdomar från vår tidiga historia. Där ordet var fritt vid tingstenarna i Sverige. Och där ett handslag var betydligt mer värt än dagens flyktiga valluften. Vi i Svenskarnas parti har inga navelsträngar till utländsk inflytande. Varken från förr eller i nuet. Vi står självständigt fast på egen svensk grund och kring det partiprogram som vi har som samlande och enande faktor. Det görs tyvärr ständiga försök att få oss till nutida bärare av den tyska tidigare nationalsocialismen som praktiserades för 70-80 år sedan i Tyskland. Och granskningsnämnden har till och med till Råga allt, godkänt att medierna dupte om oss till nazistiska svenskarnas parti. Det är ingen måtta på fantasin i dagens värld. Det är verkligen både osakligt och lugnaktigt. Vårt partiprogram har inte det minsta med begreppet nazism att göra. Vi vill bevara vårt svenska folk och skydda de västerländska generna. Vi vill alltså att vårt folk ska överleva. För det kallas vi rasister. Det är märkligt. Vi vill att svenskar ska styra vårt land. Vi vill bekämpa bankväldet och den globala finansdiktatur som förslavat oss med hjälp av EU. Vi önskar utveckla en svensk folkhemenskap och försvara Sverige som svenskarnas folk och suveräna nation. Och det märkliga är att vi hela tiden blir för att vara rasister. Men i Sverige har vi fem folkgrupper som har egen status av att vara nationella minoriteter. Och det är judarna, det är samerna, det är romerna, det är tårnolänningarna uppe i Lappland och det är finländarna. Dessa... Och minoriteter, etniska minoriteter är erkända som just att vara nationella minoriteter. Men när svenskarna som än så länge är i majoritet också vill börja företrädas av en rörelse som vår då fördöms det, för vi ska inte ha den rätten som andra folk har. Vi ska inte ha den rätten att styra vårt eget land som vietnameserna en gång hade och som jag kämpade för. Eller Castro Skuba. Skitsamma om det blev kommunister Det var kubanernas sak att avgöra det. Men vi får inte avgöra vår framtid enligt den här pöben som springer omkring här. Det med, med hash drimmarna som, som har fördunklat deras sinnen. Eller med kommande karriärer. Svenskarnas parti har ett unikt program som inget annat parti eller rörelse i Sverige någonsin haft. Därmed ska vår rörelse betraktas och värderas utifrån detta faktum och inte utifrån idbilder, villfarelser och direkta lugner som försvaras genom åsiktsförtryck och frakt för en fri och öppen debatt. Vår progressiva samhällsvision kan endast bli möjlig om det råder harmoniska förhållanden och en praktiserad svensk folkgemenskap. Vårt kommande samhälle kan endast skapas, försvaras utvecklas och utvecklas om samhället bygger på öppenhet, yttrandefrihet, mötesfrihet organisationsfrihet. Och denna dag så visar det hur viktigt de här frågorna är. Hur viktigt det är att försvara yttrandefriheten. Och det är vi som gör det. Det är inte de här måsarna som skrenar här bakom som försvarar någon yttrandefrihet. De är här för att hindra vårt budskap att nå vårt svenska folk. För de är livrädda för våra tankar. Vår rörelsesmedia av idag är främst nedtidningen, realisten och skriften framåt. Vår bevisade attityd är att inte censurera meningsmotståndare och att ta debatten när den uppstår. Vi lever som vi lär och vi är inte rädda för motståndarnas idéer. De som lekar debattar däremot, de tror inte på vad de själva säger. Det måste ju vara så. En bit bort här finns idag en rikskänd måna som reste hit för att framföra sina åsikter om om oss, men utan att våga tala med oss. Hon har blivit utmanad på debatt, men tackat nej. Hon har nekat en offentlig debatt med Stefan Jakobsson. Varför, varför missar hon detta unika tillfälle att fullkomligt försöka krossa oss med sina fantastiska argument? Svaret är enkelt, hon har inga argument som håller en debatt med oss. Så är det. När samhällstopparna inte klarar av, när inte klarar av att ta debatten så har de något att dölja. När de inte vågar ifrågasättas, försvarar de en totalitär samhällssyn. Det är den objektiva sanningen. När de fördömer, ljuger och förvränger, klarar de inte av motargument. Då blir det som idag. Ingen öppen offentlig debatt, utan nya osakliga påhopp och påståenden som får stå oemotsagda. Åter då till EU frågan Den första förutsättningen för att en svensk social folklig politik åter ska kunna bli verklighet är att Sverige frigör sig från det överstatliga EU. Och varför är det så? Ja den frågan kan vi besvara med att konstatera att den svenska politiken som det nu är. Egentligen inte alls är något svenskt styre i verklig mening. Utan en bölvantjänst. En hortjänst. För utländska angelägenheter. Där en majoritet icke-svenskar i sin tur sitter i Bryssel. Som bölvaner och hantlaggare för globalismen finansväldet avgör vårt öde vad gäller exempelvis handelspolitik invandringspolitik och socialpolitik handelspolitiken ska enligt dagens makthavare underordnas den liberala kapitalismen så kallade fria rörlighet denna fria rörlighet över nationsgränserna innebär att ekonomin blivit och okontrollerbar för både svenska politiker och EU-parlamentariker om man inte har hand om sin ekonomi, vad har man då hand om? Då är vi tjänstejon som ska arbeta och sugas ut. På samma sätt förhåller det sig med invandringspolitiken som dikteras som rysser. Där fastlås att massinvandringen till Europa ska fortsätta för evig tid fram till den dag då vår kontinent är övermättad med en befolkning som är etniskt och kulturellt splittrad och därmed socialt oförmögen till gemensam och, och social kamp. Och en liten kuriosa, en, en gåvän med mig, Jåker Blomdahl, mycket bra eh, miljökämpe sa en gång att det är ju vansinnigt att flytta så mycket människor till Europa från varma länder till kalla länder. Och det här står ju Miljöpartiet verkligen för som vill begränsa, som vill öka våra bensinskatter och, och ta bort kärnkraften och så vidare. Snacka om hyckleri. Se på USA. Vi kan se när vi blir splittrade och därmed oförmögna till social kamp så, så ett det är ett splittrade kulturella mångkultur eller mångkultur må nu blev jag lite snurrig men jag tar det igen. Mångkulturen leder till splittring mellan etniska grupper. Vi kan se på USA hur det har blivit där. Har man någonsin lyckats på ett vettigt sätt att föra en social kamp som har befäst nya positioner? Man har, att man har kunnat försvara reformer på ett vettigt sätt. Det har man inte. USA lider hela tiden av samma dilemma. Människor förenas aldrig gemensamt i social kamp. Om Afri afroamerikaner kämpar så skiter fullkomligt italienare i det eller andra grupper och så vidare. Man har inte den samhörigheten. Och det, det sa också Tage Elander, socialdemokrat, en gång att Sverige kan vara lyckligt för att vi har en homogen befolkning. Och det var med anknytning till oroligheter i, i södra USA. Och det här det var väldigt sant vad han sa. Det är inget fel eller fult att ha en homogen nation. Japan till exempel som Sverige mycket vill handla med och en av världens största handelsnationer. Har en befolkning som till 85 procent tackar nej till invandring. Singapore där jag har pratat med människor mycket trevliga. Eh, eh, har man också mycket restriktiv invandringspolitik. Där är ungefär 73-75 procent kineser. Eh, en del är ramalajiskt ursprung och andra är sydindier. Men de har stabilitet i sitt land och de har ett velmående land- det är Asiens mest välmående land tillsammans med Japan. Sverige håller på att rasa ner nu, som vi kan se i rapporterna. Vi blir fattigare och fattigare och lever på lånade pengar på lånad tid. Framtiden knackar på makthavarnas axel och säger hur länge ska man hålla på här då? Och de har inga svar. Nyligen var det tv-program där man sa att det, det finns inga visioner längre i svensk politik. Och det tror fan att det inte finns några visioner. Det finns inga framtidsplaner. Därför man är nöjd med, så, med som det är. Man är nöjd med att slicka röv och storfinansen. Man är nöjd med det här. Och man har berikat sig själv. Som fnask. Och sålt ut hela vårt folk. Det är sanningen om dagens system. Som bryter ner och förstör. Till sista pandan. Tigen och svensken. Detta är den raka sanning som Bilderberggruppen, Mona Sahlein och Reinfeldt gemensamt helst vill dölja. De har ju nämligen varit där. Detta är den globalistiska målsättningen sundra och härska. Vår kamp mot överstatliga EU är i dag en början till en nationell frihetskamp med samma dignitet och betydelsefulla innehåll som den kamp Gustav Vasa en gång påbörjade och som formade det enade riket Sverige. Liksom när svenska nationalstaten en gång föddes med Gustav Vasas frihetsskam så kommer den att på nytt födas av vår nationella rörelse av idag. Det är sant detta! Okej. Folkkamrater och mötesdeltagare. Denna 1 maj har ältats och diskuterats av vänsterkrafter i samarbete med riksdagspolitiker som menar att första maj är arbetarklassens dag som ska fira sändas av dem själva. Men... Vänstern säger sig monopol på första maj, därför att det är en slags retorisk klasskampspolitik som ska gälla och inget annat denna dag. Som en svensk socialt ansvarstagande nationalist vill jag då försöka beskriva hur vi i huvudsak ser på saken. Vårt parti, vår rörelse, svenskarnas parti, består i sin väsentliga del av svenska löntagare. De allra flesta av oss tillhör alltså det som kan definieras som arbetare och tjänstemän. Jag vill betona att vi verkligen är folkliga företrädare, därför att vår svenska rörelse ser de möjligheter som finns i ett enat folk. Vi ser möjligheten av klassförsoning och gemenskap som innebär att hela folkets väl ska komma före egennyttan och destruktiv och social girighet. Vi har noterat det historiska faktum att samtliga kommunistiska experiment har slutat i förtryck. Inte bara mot kapitalisterna som klass utan också mot resten av folket. Den proletära diktaturen över de privata intressena har alltid där den praktiserat slutat med att själva staten förvandlas till en slags privat egendom för besuttna byråkrater som i totalitär makt förtryckt hela befolkningen. Yttrandefriheten har alltid avskaffats i marxistiska samhällstyper. Oppositionella har alltid förtryckt, hamnat i arbetsstäder eller avrättats. Det privatkapitalistiska samhället. Eh, Jaha, okej. Okay. Jag fattar piken, jag ska försöka fatta mig lite kort. <laughs> det är väl som här att de sätter in när gubbar bara yla för mycket. Men vi, är här, vi, är inte här, vi är här för att värna om inte bara den svenska arbetsklassen utan hela det svenska folket. Som har gemensamt inträffat att just, just kunna fortsätta vara ett folk och försvara de landvinningar i ett samhälle där hela folkets väl måste komma före nyttan. Det är den raka och logiska alternativet till såväl otyglade förtryckande kapitalismen som den totalitära förtryckande kommunismen. Vi visar på en tredje väg. Denna politik som vi företräder har argumenten och sakpolitiken som verkligen kan göra upp med det överstatliga förtrycket, det samhälleliga klassförtrycket och det vansinniga konsumtionssamhället som gör människor till fördömade och robotiserade varelser utan makt över sin tillvaro. Denna politik vi företräder ger den svenska arbetaren, den svenska löntagaren och den svenska medborgaren en väg framåt bort från socialt förtryck och för ett socialt samverkande samhälle som sätter människan i centrum. Vi är här för att yttra oss och påverka med politikens opinionbildande medel denna dag. Denna första maj. Då arbetet, söner och döttrar ska hyllas. Och de riktiga kraven ska framföras. framföra. Vänstern däremot är här för att bekämpa det friordet. Demonstrationsrätten och mötesfriheten. Det skrik och skrem vi hör här häromkring oss denna dag. Är i praktiken objektivt sett hejaklackar. För det rådande systemet. Det som mobiliserat och tid för att försöka stoppa svenskarnas partis första maj. Manifestation. Vill i praktiken hindra det svenska folket från att höra vad vi har att säga. Det demonstrerar alltså främst mot yttrandefriheten, mötesfriheten och den fria informationsrätten. Det är en skamlig uppgift de har tagit på sig. Deras handling idag visar tydligt på vilken sida de står på. De går det svenska makthavarnas ärenden, det rådande systemets ärenden och den globala storfinansens ärenden. Bum på er! Jag har gjort 1 maj till den dag då de hyllar överhetens intressen, rådande politiken och de förväntar sig applåder i monopolmedia och framtida karriärer som tack för hjälpen. Dagen så kallade vänster utan tvekan hamnat i knät på den internationella storfinansen. På 60-70-talet förmådde vänster mobiliserat motstånd. Men idag kan de bara mobilisera motstånd mot yttrandefriheten. Då förstod åtminstone vänstern att nationellt oberoende och nationell befrielsekramp var viktig för den mänskliga tillvaron. Man myntade begreppet alla folks frihet, hela världens frihet. Man ordnade solidaritetsmöten för olika befrielserörelser och betonade vikten av folkens rätt att bekämpa kolonialism och socialt förtryck. Man var för folkens rätt till egna fria hemländer. Men dagens vänster erkänner inte svenskarnas rätt till ett eget hemland. Att Palestinerna kämpar för att få ett eget hemland tycker de är bra. Och det håller nog många av oss nationalister med om. Men vänster kan inte hålla med oss om att även svenskarna bör äga denna rätt. Det är därför inte konsekventa, utan riktiga hycklare. Den forna vänstern förmodde utmana imperialismen i världen och stödde nationella befrielsesrörelser. Men idag har de somnat in vid maktens fötter. Denna falska humanism som representerar grundas idag på en fras radikalt tycka inställning, där de tidigare onda vita till priset av sin egen undergång nu ska vara snälla mot de stackars färgade. Denna inställning är egentligen ett slags överlägset folkfördrakt där vi ska ta hand om det som behöver oss. Den forna vänsten kallade sådant för tishumanism och jag kan förstå att till och med den gamle före detta kommunistiska förbundet ordförande och ledare och sedermedare medlem i kommunistiska partiet. Frank Både nu lämnat partiet som han anser flummat ut allt för mycket. Jag kan förstå att han tröttnat till och med han den nuvarande vänsterns inställningar är i grunden en fortsättning på den tidigare kolonialismens krassa människosyn eftersom de ser förtryckta folk som oskyldiga offer vars enda uppgifter att fly till rikare länder. Denna inställning tar blicken bort från de verkliga problemen i världen där nykolonialismen döljer sig bakom så kallade biståndsarbete som ofta försörjer rika korrupta despoter i utvecklingsländerna. För naturligtvis är det så att många folk idag utsätts för olika sorters förtryck och utnyttjas av, den av de globala finansintressena. Men lösningen på sociala problem, överbefolkning, krig och förtryck är inte en evig flykt från problemen till rikare länder utan det är främst en nationell och social kamp på plats. Varje folk som förmår frigöra sig och därmed står på egna ben innebär en förstärkning av en samlad nationell förmåga och social utveckling i världen som motverkar just förtryck och utsugning. Varje folk som förmår frigöra sig innebär en försvagning av det internationella globala finansväldet. Och roten till det onda världen måste dras upp. Ända så kan den mänskliga tillvaron på jorden bli bättre. Sveriges roll som kommande fri nation ska vara att utveckla ett rätt, en rättvis byteshandel och en maximal självförsörjning. Det gynnar det ekologiska systemet och stoppar upp den valsiniga världshandeln och den ständigt ökade tillväxtfilosofin som nu föröder vår värld. Sverige ska självklart föra en antiimperialistisk utrikespolitik vilket är det bästa sättet att stödja alla folks nationella och sociala frihetskamp. Ja... Vårt första steg är vår egen nuvarande svenska frienskap är att svenskarna så fort som möjligt gör sig av med EU-väldet. EU är en skapelseämnad att kontrollera politiken högt över folkens huvud så att den sociala försvarsmågan neutraliseras. Det är den bittra sanningen om EU. Men vad har då Sverigedemokraterna för analys? Ja, de har mjukat upp även frågan om EU- och ska då förhandla med EU innan man begär ett utträde. Det är något motsägelsefull taktik, tycker jag. Egentligen vill de bara försena sitt utredningskrav och fördunkla sanningen, precis som de har gjort med övriga saker. Man kan väl säga att ESTA har blivit ett paradoxalt exempel på hur man smygande ändrar riktning på en från början bra politik. Det är beklämmande, ynkligt och lörrelik. När taktiken kommer före principerna så går det snabbt utfört. Este har heller ingen analys som talar om varför det är gott som det är gott med Sverige. SD saknar en kritisk hållning till globalismens finansdiktatur. Och SD har inga, SD har inga ambitioner att vilja hålla förut storföretagen i öra. SD har blivit eftergivenhetens, undanfallenhetens och kapitalismens parti. Ett varnande exempel på att pengar och makt korrumperar om man inte sätter press på sina ledare. Ett varnande exempel som talar om för oss att vi aldrig, aldrig någonsin... Ska släppa djävulen över bron och Då vet ni vad jag menar med det Vad säger du nu Mona Om denna utanparlamentariska Konspiratoriska grupp Av storfinans och politisk makt Som Bilderberggruppen eh, Utgör Du har själv suttit med där i all välmåga Med bankirier, tidningsmörvlar Och finansmän Men vad tycker du om det där Och vad har du rapporterat om det Ja vi får inga svar där heller något sker ju bakom lyckta dörrar. Något sker ju som inte journalisterna eller vårt folk har tillträde till. Jag kallar det fraktionsarbete, konspirationer och, och skumma avsikter. Där politi, politiken har blivit ett med storfinansen. Det är det värsta som kan hända. Mitt allmänna intryck av att sitter man som svensk politiker och diskuterar med den globala storfinansen i hemliga rum. Då är man inte att lita på. Då har man verkligen en dubbel agenda. Vi i svenskarnas parti har ingen dubbel agenda. Vi har ett 10-punktsprogram som vi ämnar förverkliga steg för steg. Vi samlar de svenska som önskar fortsätta existera i ett fritt Sverige. Vi samlar de som fått nog av överstat i EU-styrd maktpolitik av snarlikt sovjetkommunistisk typ som håller den verkliga oppositionen utanför det offentliga rummet och använder lungkampanjer som skrämselpropaganda för att lura vårt folk. Vi önskar värna om det svenska folkets existens, trygghet och välfärd. Och vi är, är rätt idag mycket tydligt och organiserat uttryck för en växande svensk frihetslevan Bort från både EU, sanktionerad global finansdiktatur och landsfredets politisk maktfullkomlighet. Detta är vår raka och tydliga agenda. Detta är vårt budskap idag. Och detta är vad jag ville ha sagt denna första maj. Med stolthet, övertygelse och ett fortsatt friskt tumör. För svenskarnas seger, trygghet framtid. Ett fyrfadligt leve för vårt evigt kämpade svenska rörelse, vårt folk och för ett fritt Sverige. Lever det! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Thank you.